Вона обережно заклала локон свого сивосірого сірого волосся за праве вухо І потупивши погляд, невпевнено промовила «Я гарна» Потім якомога швидше, аби ніхто не сперечався, почала називати інших теж гарними Однак, що цікаво, Іфай e знов-таки потрапив до некрасивих Рувима і Соломею вона назвала найкрасивішими вже крізь плач. Весь цей час я уважно розглядав жінку, і її слова перегукувались з моїми думками про Соломею. мить я щиро змінив думку про зовнішність Ізавель і вирішив, що не оцінюватиму краси за окремими рисами, і тим паче... Не порівнюватиму присутніх Єдиним мірилом буде загальне сприйняття образу Як у випадку із Соломеєю Жодні більші груди, менші зморшки Не братиму до уваги Я красивий Максимально твердо вимовив я Коли лікар надав мені слово Ігноруючи сльози Ізавелі Здавалося, такий емоційний сплеск Йому навіть подобався «Усі решта теж. Соломея найкрасивіша. Найкрасивіший. На коротке слово я моїх сил чомусь забракло. Довелося просто вказати на себе. Всі поглядали на мене здивовано. Ізавель вмить перестала плакати, а лікар обережно поправляв окуляри». «Єлисею, ви розумієте, що повинні казати те, у що відверто вірити?» На це майже образливе запитання, я відповів впевненим кивком. Лікар розтулив рота, аби щось сказати, але чомусь вирішив цього не робити і деякий час завзято записував довгі речення до свого зошита. Я глянув на решту присутніх і зрозумів, що мої слова критично сприймають навіть старі. Так, ніби я єдиний з усіх вирішив брехати». Можливо, найбільше їх обурили те, що я назвав себе найкрасивішим, та я справді так вважав, тепер на моєму тілі було менше волосся, ніж на тілі Рувима і очі. Для Соломеї це аргумент. Коли лікар закінчив писати в зошиті, то адресував запитання уже до всіх чому ви, більшість із вас, назвали Іфая та Ізавель негарними? «Старі!» – надто швидко, як на мене, пролунала відповідь Рувима. «Старші люди хіба не можуть бути гарними?» – уточнив лікар і провів рукою по своїх сивих вусах. «Не бійтесь мене образити! Це ж експеримент! Кажіть те, що думаєте!» Рувим упевнено закивав. Коли лікар закінчив писати в зошиті, то адресував запитання уже до всіх. «Чому ви, більшість із вас?»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 Одностайно підтримав його Я спробував заперечити Але лікар мене зупинив на півслові Чи правильніше На півзвуці Е Оскільки він був геть виснажений І повідомив усім Що спілкування завершено Так само як і вчора Просив всіх ретельно осмислити Почути під час експерименту І дати емоціям відвести себе Дорогою до минулого Кожного з нас всі повільно розходились з залою. Задоволеного виразу обличчя не було навіть у Соломеї, яка, здавалося, переживала певний біль зовсім не пов'язаний з попереднім обговоренням. І ще від учора вона час від часу так почувалася. Хотілося підійти і допомогти їй, однак вона, вочевидь, такої ініціативи не схвалила б. Певно, тому я вирішив перенести невитрачене співчуття на когось іншого. І розрадити старих. І завель плакала, а їй фай з порожніми та сумними очима дивився кудись у вікно. Я підійшов до них і сказав Ви гарні, проте вони на мене зовсім не відреагували. Навіть старий, краса якого була дуже сумнівною, стало ніякого та сумно. Довелося і мені усамітнитись за окремим столом, щоб обміркувати результати експерименту. Краєм ока споглядаючи байдужу до мене і так само гарну саломею. Важливим питанням було, чому так важко мені і усім іншим сприймати оцінку своєї зовнішності. Особливо цікаво, чому так болісно реагували Даліла та ровим, зовнішні дані яких мали би їх влаштувати. А відповідь знайшлася доволі швидко і одразу видалася. Такое очевидное